God bless waiting, pay silently for me. I wish I was... Gå hem, en stol nu! Gå! Bort! Bort inte dig. Gud vad konstig han är. Ja. Fy fan. Hej, hallå. Välkomna till Härliga kroppen. Yeah. Med, hej, med Rebecca, Kalle ja. och Nils. Ja. ja. Hela He glada laget där. He hela glada yeah. laget. Let's rock! Mm, vad hände sen sist då? <laughs> vad hände sist? Jag minns inte. Jag var jättebakis. Nu... Ja. Mm. Det är inte idag. Jag är inte pigg. Ja. Just det. Alla är piggt ja. gäng. Piga glada gänget för vi håller på vila upp oss. För vi ska på resa imorgon. Japp. Yep. Oh yeah. Tvärs var? över Kvarken ja, till landet berätta. öster om havet. Fan vad... Ja. Det, alltså jag är orimligt peppad. Jag de som det inte fattar kan vi förklara vilket land det är. Finland. Vi ska till, ah, Finland. till Vasa. Dit ska vi. Till Fan, Vasa Vasalinen som det heter på finska. Nej. Mm. <laughs> <laughs> ja. Nej, Jag chansade bara. Det är inkonsekvent konsekvent då. Med tanke på Kreka-Linen som vi ja. har lärt oss. Ja. Mm. <laughs> som till Grekland ja, eller något. Ja. Nej, det blir... ja det är grekisk. Ja det är Ah. Lajnen betyder tydligen typisk. Uh -huh. <laughs> ja. Jag har lärt mig att finska är ett språk som man bara bygger på saker. Man kanske säger hus, då kanske det heter husi. Och så <laughs> <laughs> säger man typ i huset, då blir det så här husiva. Yeah. Och sen bara i husets lugna vråd, bara husiva kan Ah. Mm. Det finns ju många kaistike. ändelser som man kan lägga mm. till mm. Och det är ganska snyggt, mm. det, är, snyggt det, det, är här, det är en härlig grej faktiskt är... Båden får många dimensioner Jag är som programmerare. Att... Jag är som programmerare uppskattar det mm. mm. Det är som en babushka En omvänd babushka ah. Alltså en grej Det är mer som att man har lite och bitar som man kan lägga på, sätta på varandra Ja. Ah. Ah. Och sen mm. så blir det Högre och högre Lego-torn men eller som en omvänd babushka docka. Nej. Alltså en babushka är väl inte en sån träddocka som du... <laughs> ja, de kallas ju för bab babushka-leinen. Ja, Nej. Ba alltså babushka-docka typ kallas det. För det Nej. är ju en rysk kvinna på den. Det är ju målat en babushka på, heter på grejen. heter det då, Eller är det bara folkmun? Ja, kanske. Jag vet, jag vet inte vad. Men jag tror <coughs> att googlar man babushka... Jo, då får man ju upp. Då får man upp en sån. Mm. Och Google, vet du, det... Det vet jag. Men vi Nej. googlar ju inte i den här podden. Nej, det gör vi Nej. inte. Det är ingen gogglepodd. Nej. Nej, det är ju inte det. Och så, förra avsnittet var ju lite slappt. följd kanske av bakfyllda, jag vet inte. Mm. Ja, dålig förberedelse Men. och sånt där. Det ja. är ju, så är det även idag. Jag har ju inte förberett något. Kalle, har du något att läsa upp? Nej, jag har inget att läsa. Ingen att läsa jag... innan till. Nej faktiskt inte för att nu har man ju tvingat sig upp illustrerad mm. vetenskap tydligen. Läste lite på illustrerad vetenskap idag faktiskt. Jag, jag får fortfarande mejlen och kan ju inte hålla mig från att klicka på dem för att de har alltid väldigt väldigt säljande rubriker som så här är sex bäst. ja Och då är vi man ju där. Rebecka du Anson. har något va? Ja. No. No. <laughs> ja. Alltså jag har, väl en, jag, jag har saker jag kan prata om kanske. Men jag vet inte hur bra det, ja, ni har, det är. Blivit ja, det blir ett späckat avsnitt. Nu kör vi. Ja, ja, ja, ja. Så här, jag vet en jätte Tack. jätte Jag är jättekitlig överallt på hela kroppen. Nästan. Och min röv är jättekitlig Och jag... Ja. Så här. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är på ett Jag har en jättekittlig röv. Och så frågade jag Nils och Kalle. Har ni upplevt det här med kitlig röv? Och så sa han. Ni... Nej. Usch, vilket freak du är. Ja. Gå hem. Mm -hmm. ja. ja det sa vi mm. och, och det tyckte jag ju Sen upptäckte jag att jag har lite kittlig röv Vad är grejen med det? Nej. Är det här vanligt? Jag, jag har inte kittlig röv Så jag vet inte men, Kan vi inte få dig på röv? <laughs> jag tror att det är så här, man tänker att den inte är kittlig Men det är för att man så sällan blir kittlad där Kan vi inte få kittla ja. dig på röven Nils on air? <laughs> Ställ dig upp ja, jag tänkte, men, ja, Det funkar ja, fan inte med byxor Så jag är ledsen Nej, jag, måste ta jag tänkte att jag kunde dra ner en och göra Zip. Mm. Uh, mm. uh, Ylfelludeffekten. Mm. Men jag mm. har ju knappat min jul. Ja. Den Just komiska nej. effekten har ja. är Det att ja. få bli i Finland, i Polen. Då. Mm. Usch. Usch. Usch. Men vad är anledningen till att den är så kittlig då? Röven? Uh. Jag tror ju att det är för att det är jättemycket nerver där. Ja, och det synar jag för att röven är bara en massa nej, fett. Nej, alltså, men nerverna det är svinnligt att göra röven ju. Mm. Alltså, det ju... är av de hondare ställena. Och det, det är ju ont att tatuera sig på för, för att det är mycket, det är en tunn hud och mycket... Ja, men tunn känsel. hud köper jag i frögg. Ja, här, vet du, inte det för jag vet inte tusen om jag köper det heller. Alltså det är tunnare, mycket tunnare hud på insidan av armen än på röven, va? Eller? Jo. Och dessutom så tänker jag att röven borde ju vara... Alltså man sitter ju på den hela jävla tiden. Alltså ja. speciellt kanske om man heter Kalle Eriksson. Sitter ju ner... Jag vet inte... Mm. Men det är ju sällan man står upp. Till och från jobbet står jag upp. Mm. Uh, men annars är det ju fan, det är mycket sittande. så att, Den borde ju som vara van att koppla bort. att stänga att kittlas av kittlas ju inte ner. Nej. Nej, nej, det är ju, det är ju jävligt turt. glider sina små fingrar över min röv och säger såhär. Kill, kill, kill. Ja, men det är väl så för alla ki allt kittel. Alltså det kittlas ju inte nu. I min kropp när jag sitter här. Ja. Sitter jag inte och bara, och nej, jag måste hålla tillbaka det här Nej, friset. nej. nej. Visst vet ni varför man blir kittlig. Jag ja. tror jag har sagt det. Mm. Det är för att kroppen förväntar sig smärta. Det gör så beredd. På det är läskigt alltså. Jag, det är lite men, läskigt. jag vet inte om det är sant. Google inte det här. Men... Alltså, det är men, ja. Kroppen är ju förutsägande. Ja. Men varför reagerar den då med att skratta? Ja, det är det, jag, är jag tror att det är för att man ska mekanis. göra sig. jag precis mm. man ska vara. Jag är en snäll person. Gör inte illa mig. Jag ler. Ja, och, gör ett, och gör ett trevligt ljud ja, alltså, alltså för man för, för ögonen en sig också man gråter ju också mm. Gråd, jag tror att verkligen man, man försöker göra sig kroppen gör sig så snäll som den kan mm. och då pressar den fram mm. ett klingande skratt skratt är ju fan intressant och, alltså, och gråt det, det här kanske är en super är den här spaningen lika slapp som Jonas Halbers spaningar jag vet inte, och gammal men, men skratt är ju fascinerande alltså varför skrattar man när man kittlas för att man känner ju, det är ju inte, man känner ju inte nödvändigtvis eh, sig lycklig liksom. mm. man kan ju känna jätteilska men, och, och, och, liksom, vad, vad, vad är det som händer när man skrattar? Det är nog med diafragman va? Alltså, ja, men är gud som gud vad sjukt bara det bara Man blir glad och så bara öppnar man munnen jättestort. Och typ. <skratt> alltså. <skratt> Konstigt <kommer> ljud. <skratt> ja. Och så alltså ser man ju ganska så dumt typ. ja, så... ja. alltså, Man ser ju ganska så <skratt> ja, Axlarna kanske får upp och ner <skratt> ja. snabbt. Och man bara. <skratt> men det som, alltså, I CT podd så drog kringlandspaningen att man kanske såhär äh, är mer Liksom i stunden när man skrattar riktigt hjärtligt än när man ligger. För att mm. man kanske har mer mm. tanke på så här, hur ser det ut nu när jag ligger än vad man har när man kanske skrattar superhjärtligt. Mm. Det Och det är... tycker ah, jag var en typ rimlig spaning. Ah. För att när jag, när jag skrattar jättemycket då tänker jag ju ingenting. Nej, mm. man blir helt... Alltså då är du dum i huvudet. Ah. Då är det tom. Ah. Det är ett skal där det kommer en demon av skratt ut. Ah. Men är det som... Ja, så skrattet är alltså typ den osex, helt osexuella orgasmen, kanske? För att mm. man, kan ju tänka, man kan ju vara självmedveten när man, när man ligger, men man är väldigt sällan självmedveten när man kommer, jo, eller? Jo, men det kan man vara. Mm. Gud vad kan man det kan yes. vara, Men det blir inte ett bra kom då. Kommer du... Alltså, men hin, alltså, kommer du länge då? Alltså att man hinner... <laughs> <Länge>. <laughs> alltså... Eller? för alltså, personligt. <laughs> <laughs> Nej, men allt kring vad. Alltså enkelt om vi vet en till så att hur låter jag och hur ser jag ut är det mer det eller? Ja kanske. Ja, ja. lite. Jo men det där ser jag också igen. Du är i praktiken som personen vänder bort från en. Boom. Ja. Tack för mig. <laughs> Nej klipper. Ett litet. Nåväl vi får samta. Eller om personen har ja, kanske, ögonbindel eller någonting. Kanske riktigt. Det är inget ryge. Vi ska klippa mindre och mindre för varje vecka. Ja, men vi klipper inte jättemycket. Så målet är att det här ska kanske vara helt oklippt. En helt rå produkt, eller? Det är inte så populärt nu för tiden? Nej, det att man är köper liksom, man, man köper liksom. Man köper kött direkt från slaktan. Det är mindre behandlat, liksom. Färre led. Man kanske köper man bakar sitt eget bröd istället för att köpa inplastat man, ja. ja, det är kanske populärt att sälja sin produkt på det sättet mm. säkert mm. När, närodlad podcast ja, vi klipper <laughs> men vi säger inte att vi klipper ja, kan vi kan bara, vi. det här är, är... rak från hjärtat ja, precis. Mm. Rakt från våra hjärtan mm. till era hjärtan mm. ja. från min mun till ditt öra ja, med bara någon jävla... från mun till röv. <laughs> ja. ja, alltså på tal. Vi, har vi. Alltså, var jag kör inget mer på sittlööv. Ch... Min röv är sittlig. Ja. Så är det. Men ja, och röv är vad det är också. Men kittla är väldigt intressant. Alltså, ja, det är hur gärna sjuksköterska man kan vara. Jag kan ju inte att någon andas på mig när jag ska sova. Typ. Att mm. den andas på min hud. Mm. Då dör jag. Är det vilken del av huden som helst? Det vet jag inte. Alltså, är det typ på alltså, ryggen eller? Som ja, typ. Ja, nacken. Ja. Jo, men alltså det här, i alltså, nacken bakom här, ja. alltså, det kan ju kittlas om. Mm. Men samtidigt vet inte, det kan ju också åskittlas. Ja. Inte, <laughs> inte, inte anti kittlas. Men det kan ju också bara kännas som en liten vindpust. <laughs> ja, och det vill man ju ha på sig när man sover. Det är ska bra. Har ni någonsin sovit med någon som har pruttat mot er kropp så hårt att det har känts? Ja, det har jag. Det har inte jag. Men jag tänkte att det borde kunna hända. Att jag säkert har gjort det också. killar, jag kan I don't tell you. Asså uff. Jag har varit. Uff. killar? Jag har varit med om alla alla kön som har gjort det. Ja, jag tänker också det. Nej, jag har aldrig fått en prutt på mig när jag känt inte när jag varit vaken. Så. Att du typ känner bekänner mot låret liksom Nej, aldrig hänt. Mm. Nej. Det är ja, spännande för dig. Ja, kul för dig. Alltså, ja. det är inget, det är inget, inte alltså. så spännande upplevelse, nä. inte skitligt. Nej. Nej, nej, nej. Alltså det är ju mer så här, ja. Okej. Okay. Ja. Så, nej, jag fattar inte det alls. Det, super... det är inte en dramatisk grej. Nej. Tänker jag. Jo, det är klart mamma, okay. ja ha. Okej. nej, jag tänker jag... väl också att det är ganska <laughs> naturligt. Nej, nej. Jag blir ju där ganska så fort. Det är inte så att jag insåg att det sitter och bara. Jaha. Det är... aha, nu då Hur ja. ja, ska, ska jag? gå nu? Nej. Nej. Nej. Ja. Nej, men så kan det vara. Och så mm. Det är en händelse mm. i mängden. Ja, som ni långsamtta. Mm. Fisa i sömnen. Det gör man väl i snitt fem gånger per natt eller vad folk säger. De säger det. Det där var en siffra ja. som jag So, men det där så. är ju så kul med sån skit För någon gång hörde jag såhär Varje dag skakar du hand med tio personer som just har onanerat Utan att tvätta händerna Jag bara fan vad sjukt Så bara att det ändå är så bara, men det kan, det kan inte stämma typ Så bara Nej, tror fan att det inte stämmer, dum jävel. För att du skakar inte handen hand med tio personer om dagen. Typ. Alltså, men är det? Så där jävla där? typiskt. Men brukar de siffrorna verkligen vara tio om dagen? Nej, det, tror jag, det kommer nej. att vara så här skit. Och så är, det, är det inte tio om året kanske? Nej, nej. nej, men det är alltid något så här sjukt. Och så bara köper man det. Sen mm. tänker man i en sekund och så bara fan, det där stämmer inte. Nej. Hur hur... alltså, man, kan ju, jag... man förstår ju att de kan undersöka hur... Alltså typ... Nej jag fattar inte hur de kan undersöka något av det. Nej. Men jag tänkte att man skulle kunna göra en slags självskattningsstudie. Att folk får svara på enkäter. Så här, hur ofta onanerar du och tvättar inte händerna? Eh, och så kanske folk säger det två gånger i månaden. Jag fan aldrig. Ja men inte. Nej kanske inte. Eller? Nej. Tvättar man just händerna? Ja. Och när jag var på jobbet då. Alltså jag onanerade på jobbet. Typ, sen bara ja nu går jag och kopierar. Ja. Nu går jag på möte. Ja. Nu går jag på möte att ta alltså, gemensamma skålen mm. Nej men alltså det är lite nu ja, nu blir det ju manligt och kvinnligt igen. Men det är ju lätt alltså så här, det blir, oftast blir det mindre problem för en snubbe alltså om man torrunkar runkar. och inte sätta händerna. om du inte det inte kommer över din hand. Ja. Alltså det, blir, det, är det är mer det är mer kladd inblandat för en tjej liksom. Jo, men men det är fortfarande kön man har ju fortfarande... Om man då tar handen och bara... Så är det ju... Och det lär väl lukta lite kuk? Ja, jo, det lär jag ju göra. Åh, oh, för jo. Oh. Det lär jag ju göra. Alltså, det är inte som att handen bara... Ja, oh, det här... Nu är det ju som det var innan. Är den är ju befläckad. Ja. Jo, jo det är det ju. Men har jag ju varit är det? det är var inte ju... samma hand. Nej. Men nej, är det ofta... Det ja, nej. Men sån där, okej. Okay. Sån där, nu... nu Ja. Oh, jag har inte hett i någon nån, vänta. På telefon. Mm. Alltså... Det hade gått jättebra om du inte hade sagt det högt Och bara gjort det Men, men nu det är bra Det är transparens Men som det är undersökningar Nu vill jag inte vara basskill på något sätt Men är det inte Är inte undersökningarna oftast Att man typ kissar Inte ronkar Alltså att du skakar hand med fem personer Som har jo. gått på toa men den jag läste var Ronk. Uh, ja. Jag minns ju inte exakt siffrorna. Men det var något här helt löjl, alltså helt osannolikt. Och det var ju säkert, jag läste det säkert i världens skitblaska. Mm. Så det är klart ja. att det inte var illustriär sant. Vetenskap, jag borde kanske? ha fattat att det inte var sant på vart jag läste det. Mm. Ja, det var väl illustrerad vetenskap förmodligen. Mm. Det är bara att färda direkt. Mm. Mm. Ja. Mm. Mm. Mm. Jag vet inte. Var vi färdiga med kittling? ja konstig alltså, grej alltså ja jättekonstig det eller så... också vanlig eller <skratt> typ, ja, man köper alltså, ändå, man är bred man är fan bred. Alltså jag, jag, jag är ju så personligt att jag vet så här: okay, det kommer hända alltså jag kommer ju bli kittlad mm. någon gång och så, jag så vet. vet jag bara okej okay, när, när den här handen rör det här området då, då kommer jag att kissa på mm. mig. Mm. Mm. Ja. du kan ju inte få massage Nej. Nej det går inte. Nej. Det alltså, har, jag jag har är ju testat. Och det är bra, det fast dåligt. det gjorde ont. Det gick dåligt för mig. Gjorde det det? Ja. Men... Man sa, den som masserade sa mig bara, ja det här har jag aldrig varit med om. Och hon var ändå typ utbildad. Jag bara, jaha. <laughs> Så var och ledsen. Hon bara, hon bara, ska jag testa på dina ben istället? Jag bara, ja. Så gick hon masserad med vad det istället. För kunde inte, alltså för min rygg. Jag, vet, när jag, får, jag tror att är får obehagskänslor typ. Mm. När de knådar på min rygg. Men det där är intressant, för då är vi olika. För att jag, kan, ibland ska min sambo vara så snäll och kanske stryka mig över ryggen snällt. Mm. Mm. Och då är jag bara, <skratt> <skratt> Du gör för löst. Det blir kittligt typ. <skratt> ja. För att hon gör det så här jättelöst. Mm, som mm. lite fjäder. Ja, men om man gör det hårt då, eller hårdare, alltså mm. med lite fast tryck, då är det okej. Okay. Mm. Och massage, det är ju så hårt att... Ja, men jag menar, jag tåras för Jo, fan. men jag vet. Alltså det är ju bara någonting med så här, ja alltså kanske, jag vet inte, jag, det här ordet vet jag tänkt om jag kan använda med djupvävnad, vä, alltså, vad heter det? Vad? Mm, ja, muskler. Ja. Oh. Alltså det typ, när man trycker i ryggen, alltså, det är obehagligt. Oh. Ju. Nej men Det är vi... obehagligt och det kittlas. Alla är jag det kan olika. till och med kittla. Alltså, jag kan tycka att det är obehagligt att göra på mig själv. Jag sitter nu och mm. trycker knogen väldigt hårt längs liksom med ryggrad. Obehagligt. Oh. Ja, det här tror jag nu får gå i lite landstings-KBT. Men ni vet inte, det. Det så... jag tänker också att det kan vara så här. Det, det upplever kanske andra som skönt, men jag tycker att det är behörligt. mm. Ja, så är vi Aha. olika under Guds himmel. Mm. På denna jord. Ja. Så, och på, så som på jorden, så och i himmelen. Om vi håller oss kvar kring det här med röven. Mm. Mm. Röven. För vissa saker kanske kittlas på röven. Mm. Vissa saker kittlas verkligen inte på röven. Det kanske gör, ja, det kan gör ont på röven. Mm. Vissa saker kanske gör ont i röven. Mm. Och då kommer vi till det som vi snackade om. Innan vi satte oss här i poddarummet. När vi satt och käkade middag innan. Och jag käkade nudlar. Mm. Och hade massa... Dels var det den här starka varianten som ju, Den heter typ kryddstark eller någonting. Ja. Den är ju inte superstark Men den, ja, den är lite halv Semistark 3 mm. mm. av 10 2-3 ja. av 10 För mig, 7 av 10 ja, ja, men det där är ju Det där är ju likt Vissa har kittliga röv, vissa har inte Vissa har kittliga smaklökar vissa minns, har det inte. minns det jag sa under Guds himmel Ja, ja. Exakt och smaken är som baken och allt det, ja. Mm. Allting går att koppla till det. Smaken är i baken, i ditt fall. Ja, ja exakt. Det var en bra upplägg, mm. för vi vet ju vad som kommer ja. ja, för att då hade jag ju mycket av sådana här sås till också. Rebecka, vad är det såsen heter nu igen? Sriracha! Ja, Whatever. Jag vill Vad fan? Jag, säger, jag säger sriracha, okej? Okay? Sriracha. Nej, det har jag aldrig sagt. Sriracha. Jag säger sriracha, du... Mm. Så kan jag säga. Vem, vem har Det är ett av mina Allra mest sympatiska drag Eller hur du brukar alltid säga det mm. Nu är du sympatisk mm. eh, Nej men jag hade mycket sås på också Först hade jag på lagom mycket sås Gott stark. Alltså jag gillar stark mat Det tycker jag är härligt mm. Men sen tänkte jag när jag hade ätit kanske en tredjedel Ah vad fan Jag öser på massa till för att utmana mig själv. Och plåga mig själv. Alltså lite hederlig självspäkning. Mm. Helt enkelt. Det, är kul, alltså, det, det kan ju finnas en charm med det, kan jag tycka. Eller håller ni med? Att det kan, Nej, alltså, jag håller inte med. Jag håller inte med. Har du bra? Om ja, att det är som att det är lite, lite remande. Alltså, ja, okej. Okay. Jo, jag fattar. fattat. Som jag att, att sitta var. i en jättevarm jo. bastu. Va, det kan ju vara. Ja, jag fattar. Mm. Mm. Ja, det är ju obehagligt men ändå härligt. Jag må bra med det. Jag, jogga, Fast det är jättejobbigt om ja. man vill bara dö. Mm. Mm. Ja, men man känner bara att skära, skära sig i armen, tänkte jag säga också. Jag har inte ju provat själv men jag förstår jag relaterad. Mm. Ja, kanalisera ja, ja. Nu, mm. nu var det här mm. inte något terapeutiskt grej men lite så här men det är ändå. Jag tänkte vad fan, åh en kul grej. Du utmanar ju. Vi på söndags Ja, ja det, det måste hända något ja. liksom. För mycket sås blev det i alla fall. Ja, det blev jättestarkt. Mm. Men ändå så här Gott men lite plågsamt. Mm. Um, men sen insåg såg jag ju då när jag satt där och åt Och andades. Att... Nej vad som fan. Vad... <laughs> ja, jag blev jag Jag blev lite svettig och stunkade så. Stonkade. Du stonkade verkligen. Det stonkade verkligen. Var inte det att jag kanske halv små Frust, du, frustade. du Frustade. Ja. <laughs> nu den därna som det. spön i backen. Ja. Ja. Nej men ja, då insåg jag att det här, det här kommer ju inte vara över när det är uppätet. Dels så är det ju starkt ett tag till. Men det är ju bara några minuter när det är så här pass en dag. Alltså det är inte, det är inte stark, starka grejer. Det är inte pepparspray liksom. Men det är ju inte väldigt starkt. Det Är starkt på tungan? Ja, om du, nej, om, du, om du har det på tungan är det jättestarkt. Är det, det är, är, är, det det är det så? Är det så? Ju <coughs> så här det jo, jag vet att det är ont i ögonen. Liksom, ja, det, väldigt, det gör det ju, men, ja. Jag har alltid tänkt att det bara är typ, för att det är ja, kemikalier, ju... inte för att det är starkt. Ja, men det är ju ont i halsen också, alltså, jo, jo, jo. och näsan. Oh. Jo, det är för sig som. Jo, det fan suger på rimunderna. Alltså. Ja, och tydligen, så man, mät, man kan ju mäta pepparspray i typ samma enhet som alltså Scoville, eller vad fan det heter. Mm. För det är de alltid. Han eh, muppen i gamla stan som säljer den här harakiri-korven mm. de säger ju alltid det, att det är lika starkt som vi rör oss i nivå av pepparspray på Scoville... Grejen. Hanno. Men ja, det jag käkade var ju varken pepparspray eller någon jävla harakirikorv i gamla stan. Men ändå så här starkt och det sitter kvar ett tag till. Men sen insåg jag att fan, det här kommer jag att få sota för. För att det här kommer ju göra jätteont att bajsa ut sen. Mm. Och då var vissa oförstående. Jag och ja. satt och skrattade högt. Ja, sen, det var... Ja, jag, kunde... jag, kände ingen, jag kände inget medlidande från jo, men andra sidan bordet Nej, men det jag vet inte jag inte kan relatera till det. Nej, Nej, jag heller men jag kände ändå jag kunde leva mig in i situationen. Alltså saker kan ju bränna. Ja. På ett eller annat sätt. Jo, alltså, ja. Jo. Jag berättade ju mm. förut om min chili ficka. Jo, ja. den är ju sjuk. Ja. Och då att jag, jag hade chili jag hade tre chili i min säker ficka. jag glömde bort dem. De torkade. Tog fram jinsäcken nu när, när det är lite varmare stoppade ner handen i fickan. Tog upp tre kylis. Jag tänkte, ja, jag lägger tillbaka dem. Ta bort dem sen. Nästa dag var det mosade. Ja, och så hade jag kylipurver i fickan. Tog upp handen. satte handen i munnen och var starkt. Mm. Jättestarkt. Mm. Ja. Och sen råkade jag handen hamna i min fitta. För ah. att det skulle kanske bli mig lite grann. <laughs> aj. Ah. Ja. Aj. Aj, aj, aj, aj. Ja. Ah. Ah. Så då gjorde det lite ont. Ja. Ah. <laughs> Ja det där är inte. Alltså det... Gjorde det gjorde ont, men varför på samma gång? Ja. <laughs> <laughs> <gör> <Lite> så Nej. <skönt. laughs> Nej. Alltså det var inte så skönt, men det var alltså det var inte gjorde inte så här superont. <laughs> <laughs> jag, jag jag jag lät ju det gå över. <skratt> <sniffs> jag gjorde ju inget då. Jag satt mm. inte i duschen. Nej. <sniffs> alltså ja. jag, jag, jag jag jag jag satt ju du där. Jag hade lite över ett glas mjölk. <laughs> Jag satt ju still och bara, ja, det där var ju dumt. Så satt jag. Okay, jag Tårade sig ögonen? Nej, alltså. Den, den, den var fan strong. <laughs> ja. alltså. Verkligen. Det är, det är bra. Alltså, ja. Härdande. Mm. Ja, jag tror att vi ja, har fått något chili på under mm. förhuden, mm. inte hade jag väntat på Se hur det utvecklar sig, du står till duschen på 30 röda. Mm. Ja, alltså det där, det har ju hänt mig men då var det bara, nu hade du torkad, ja, torkad chilipeppar typ. Eller vad var det? Torka, ja, Tork, ja någon, någon torkad. Alltså jag har odlat dem själv och det var ju chilifrukter, ja. var helt vanliga chilifrukter som man kan odla själv eller ja. som man kan köpa på Ica röda. Ja. ja, men exakt. Eller konsum. Och... Ja, precis. Mest konsum. Ja. Yeah. Och de um... Uh, men och torkade jag lite starkare alltid, ja det har hänt mig en gång också uh, att um, men då var det sån färsk och de är ju ändå lite mildare mm. vi skulle säga tacos någon gång mm. och så stod jag och hackade um, chilipeppar till uh, ja den jävla, vad heter det, att färsen chili ja, men chilipeppar det är ju de alltså det är ju de avlånga, vanliga De vanliga? ja ja. men för, ja. Alltså Nu kommer ni kalla mig Asperian igen Så jag vill inte säga varför jag säger chilipeppar Men för chili är ju en sjanger Av frukter ja men Och chilipeppar är den vanliga man köper på Ica och Ja asper, okay. okej pa Paprika exempelvis är ju också en chilifrukt Ja det är ju klart, men man kallar about... ju inte paprika för peppar Nej, Men på engelska heter det oh. bell pepper jo, jo det gör det ju, men vi pratar ju svenska här ja. Jag tycker bara att du är löjlig hipster Ja Ja, men i jag stod där och hackade chilipeppar. Nej, men... Inte exempelvis, det var inte ancho chili eller det, det var inte det var inte oh, eller det, ja, men jag, sa att, jag sa att ni inte det var det som stod det var pekka som ställde följdfrågan och då blev jag tvungen ja, ja, jag ville ju bara posta fram det här att du var en chilisnobb ja. Nej men jag är inte det. Men på tal om chilisnobb då, något som nästan är som det, då, För det var chili snobb. För då det jag gör förrå och det var ändå kanske en mildare variant av chili men då stod jag och hackade massa massa chili och så, just när jag var färdig med hackandet ringde någon på min telefon och så gick jag iväg och pratade och så då tänker man väl kanske på annat eller så här, man går och gör något och så kanske jag kände att oj, nu nu låg saker och ting inte helt rätt till nere i byxan så då stack jag ner handen och så här, och här, skulle rätta till liksom. och mycket riktigt ja, och det är du, två bajskorvar nej ja. Jag tänker inte ens kommentera. 5 5. Nej. Du rätta dig. Nej, jag tar ja. och dricker lite. Ja, okej. Okay. Du fingrar på köttnötterna. Låt till. Jag fingrade även på åderkollan. Ja. den. ja. Mm. Ja, precis. Skinspiken. Kalla det vad ni vill. Ja, inte. Men ju finns säga usch på skinspiken, jo, det men men helt tagit med åderhål. Ja, jag tycker alltid att vi verkligt inte ja, det... mögel skinnspik är som var konstigt. <laughs> alltså, det är, är inte jävligt. Ja, det låter ju som gulligt. Det är en beskedlig. det är en beskedlig snopp som Inga man skulle ha sagt. Ja. Nej, argt spik hård. Ja, det är ju litet också. Ja, mm. en påle är ju oh, ja. Ja. det där är det får man det är smaken är som baken ska här. vi ha en båda diskussion igen nej nu ska vi höra vad som hände med då var det det var ju ay som fan och jag tror att jag kanske pratade med min morsa så jag kunde inte säga vad som hade hänt men jag säger jag tappade ju fokus på vad hon sa hon du vet hon väl på om inte vet jag vad de hade gjort i helgen och så ja Måttligt intresse kanske man hade av det. Och just, just då hade man ju verkligen inget intresse. För allt man tänkte var ju på ens brinnande jävla ollon typ. Nere i byxan. <laughs> <laughs> Men då, fick just, då kunde ju inte säga vad som hade hänt. så Eller så här, det var ju, typ, jag vet inte. Det är ju lite pinsamt och säga till sin morsa att jag kliver på kuken. Och nu gör den AI. ai för att jag, hade, jag hög, Så då, då ljuger jag väl och sa att jag, oh, jag råkar kliar i ögat. Och jag har skalat chili så jag måste lägga på. Och, så och jag var hemma hos en kompis också så jag kunde liksom inte bara hoppa in i duschen för att det fanns inte grejer där. Så jag sprang bara in i, i, i badrummet. Och började suga, halade... suga av dig själv. Ja det var det som hände. Nej om alltså man, hade, man hade varit så vik men, men det är ju inte. Och det hade du varit dumt i den situationen. Det hade ju inte, då hade ju blivit starkt i munnen istället. Och ja men du älskar ju ja, starkare <laughs> men jag fattar bara problemet. du är Älskar gilor. Ja det är sant. Mm. Win -win. Ja, det är sant. ja, oh. är sant. Oh. Uh, ja nej, men jag jag det fram och ställde vi i handfatet. Så jag hukade mig som lite lätt i handfatet fram med penis och så bara på med kallvatten och badda. Men gör det inte vatten uh, att det bränns ännu värre. Ja men det blir kallt alltså vatten framförallt alltså kallt vatten gör ju att det domnar. Det var det jag tänkte. Oh, ja, okej, okay, just det. Mm. Uh, och så sen, för att jag tänkte ju inte riktigt på att låsa dörren. Jag sprang ju bara in på toan. Mm. Så sen kom ju mina fyra kompisar. För de tänkte vad fan hände där? Så såg de mig mig stå med liksom ginsen nere vid knäväcken. Lätt hukad. Och så bara skriker och och typ, ropar och bara fan, står du och pissar dig? Han i handfatet i ditt äckel? Och så. Och så var det en, en god stund. Uh, men det händer. Men det... Uh, mm. uh, no. uh, så det var ju... Men det... Så jag, ja... Mitt kön är kanske inte lika dåligt då, Nej. uppenbarligen, som ditt. Nej. Mitt kön är av stål. Ja. Mm. Det är det, <laughs> det jag skulle <laughs> komma till. <laughs> men det, var ju alls. det var inte tomt <laughs> för. Ja. Det var ju inte det du skulle komma till för att du började på en helt annan historia. Det började med, med att du skulle bajsa ut det starka. Marken. Ja, just det. <clears throat> mm. men Det hände ju en gång och det var väl ändå ut. Ja, Nej men ut uthållbart. Äh, mm. Det gick att uthärda. Exakt. Äh, men grejen är ju att jag gillar stark mat. Min mun är ganska tålig för det. För att det handlar väl om äh, alltså smärttröskel äh, vad heter det? Smaklökar. Res ja. Resonans eller på att säga. vad fan är det fina ordet för det? Man har en resistans, to en resistans liksom tolerans, tolerans eh, som övas upp. liksom. Mm. För det, det har man ju fått lära sig att stark, starkhet eller hetta, det är ju ingen smak, utan det är ju bara smärta för smaklökarna. För att de bränns typ. Mm. Eh, och det är väl något som övas upp då. Och så måste man steka lök i munnen. Ja. <laughs> smak, det bränns smaklökarna. <laughs> nej, nej, nej. nej. nej misförstå mig med frit Gör det <laughs> <ever>. <laughs> <God>. <laughs> men nej och det, och det tycker jag är härligt och så och då är det ju väldigt väldigt typiskt att jag är så känslig, jag är okänslig i munnen du är känslig i jag är jättekänslig i röven mm. Mm. alltså jättekänslig uppenbarligen för att folk relaterar typ inte när jag när jag försöker få sympati för det här. Uppenbarligen så. Rebecca och Theres skrattade ju bara. Glatt och högt åt mig. Mm. Uh, och, och det är inte så många andra som. Uh, någon gång har jag fått lite så här. Uh. Men det här är ju. Alltså jag menar. Borde inte. För jag kan äta något jättestarkt. Exempelvis senast som jag berättade om innan. När vi åt. Uh, vi var i. Uh, när jag var i London. Så var vi på någon. Uh, en taiwanesisk restaurang i Chinatown-typ och åt någon, man jävla kycklingrätt med chili. Kanske heter Chili-kyckling eller någonting, lämpligt nog. Och då var det med jättemycket så här: Piri-piri. Såna här små, Smottiga. små, torkade chilifrukter. Brym inte. Mm. Men alltså det var väldigt många sådana. Alltså, det kanske var i den rätten var det kanske 50 stycken i alla fall. Så att på varje tugga fick man typ en hel sån chili jättestarkt men det var och övriga smak var gott så att ja man här då också i stund. drack mycket var maten ja och drack öl och vatten och sånt till och det var, det var genomförbart liksom Ja har en fortsatt trevlig kväll med hela familjen dricker lite öl dricker lite irish coffee kanske dricker lite ren whisky och lite rent kaffe <coughs> någon konjak. blir ganska full mm ramlar upp till rummet vid typ 02 eh, allt eh, frid och fröjd, somnar, vaknar upp vid 05, känner att fan jag måste på toa gå på toa och då ska ju den där, då har ju uppenbarligen den kycklingen, eller den rätten hunnit föras genom hela systemet då. Mm, ändå ganska snabbt mm. ja, men ja Alltså jag minns det här, det kan ju ha varit till och med dygnet efter ah, men, om det är det är... Så långt. men det var i alla fall när, när skiten bokstavligt talat skulle ut mm. och då alltså ja, det var som att någon hade nu vet ni om de säger ska brännmärka typ tjurar och helvete mm. de säger glödgar en grej mm. en sån järnpinnesak och så bara pssch, bränner de in det var som att någon hade tagit en sån och bara stoppa upp i jävla analen på mig Mm. alltså det, det brann alltså det var verkligen som att du vet den där killen inte alls hade brutits ned av magsaften utan den hade bara åkt hela vägen och så kom den ut mm. och det kändes som att någon hade slicat en en jävla och peppar och så här tryckte upp mot lilla rosen liksom <laughs> anusrosen det är ju ett vidrigt ord ja, okay. ja. Det är jättevidrigt. Jag känner till den här, här. är vidrig. Ja, ja jo, men... Fan ja, vad mycket ja, är för ja, jag, jag sa inte att det här skulle vara kul. Jag, Nej. Det är en, Nej, men det är en det är historia som är bara, du bara jag sa, jag. den historien, mm. hade bara varit den. Men nu har allt varit mm. jo. Det är ju ja. vår gemens... Det är, är så mogna lyssnare. Ja, explicit logon. Det är det inte är rädd för snusk. Nej, men folk får fan skylla sig själv om de lyssnar. Vi har satt upp någon liten så explicit grej. Det har vi. Föräldrarna får se till att ungarna inte lyssnar mm, på vad som helst. Mm, nej, nej, nej. nej men det var, alltså jag satt ju där på toa och grät. Jag tänkte, mm. och typ svettades. Och bara, okej okay, det, finns, det finns bajs kvar att få ut. Men jag vill inte det för att. Det är så här är som att man har fobi för att spy men man måste spy. Mm. Typ ungefär så kändes det. Och bara, oh shit nu kommer nästa. Och så, ja. Det var så jävla vidrigt. Mm. Mm. Eh, och, och då tänker jag, varför, varför. Varför kan inte röven träna sig upp i att tåla det där också? Om munnen kan det. Men det kanske den kan. Det kan det säkert. Men uppenbarligen inte. Nå, men För att min nu mun, mun har ju mer Vet vad du gör nu? Vad? Nu när du kommer hem. Ja. Då tar du och drar ner byxorna. Mm. Och så tar du lite paprikapulver. Nej. Paprikakrydda. Mm. Dutta på lite. Nä. På ett kryddmått. Inte mer. <laughs> och så låter det där ligga i 15 Alltså sekunder. dutta på röven. Ja. ja direkt direkt. Men hur ska jag kunna... det känns som man behöver en assistent du får kanske. Du med BM men ja det är gott också. Vilken jävla ja. ja. Och så gör du det varje dag som kanske du vågar. Och så kan du få känna på min chili ficka sen. Ja, just ja. Det. det din, ju din vara... chili vad Ficka. Ja. Jag har fan sagt nog idag. Mm. Ja så. Mmm vad då? Vad har du sagt då? Ja. ja, nog. Jag har sagt nog. Nu har du sagt nog flera gånger. Ja. Vad ja. betyder det? Du har, du har bara sagt ordet nog. Jag behöver inte säga mer idag. Nähä. Jo, vi ska prata om att vi ska resa över Kvarken <coughs> till Finland. jag har inte pratat om det? Uh, jo, lite. Vi har, ja, men vi har nämnt det. Vi har snuddat vid det. Ja. Då kan vi snudda vi, vidare. Ja, då avslutar vi med att... Mm. Jag tycker du kan berätta premisserna mm. för resan. Mm. Ja, det är en jobbresa. Konferensresa. Och jag viskar nu för att Nils är ju officiellt kanske min chef och så. Men det är, det är en jobb och delvis nöjesresa också. Men det, det pratar vi inte högt om. Det, det är, är ju givetvis har vi ledare kvällar, <skratt> jo. som vi leder kvällar. kvällar. Som i alla jobb. Ja. ja. Och då får man göra vad fan man vill. ja Japp. Och jag tänker det basta. Ja. Mm. Ingen fel med det. Nej. Nej. För på dagarna jobbar vi. Ja, ja, ja. Åtta ja, ja, ja. till fem. Mm -hmm. Men ja, och då, men då det är ju, kropp på resa är ju ett intressant ämne också. För det händer ju saker och ting. Mm. Nu ska vi till och med till utlandet. Mm. Jo, alla kroppar men... reagerar ju lite olika på resa. Ja. Jo. Alltså jag pratade, jag, min kropp, mitt, mitt främsta dag under resor tror jag är att jag blir väldigt gnällig om min hunger. Ja. Jag blir väldigt mån om att få i mig näring. Mm. Mm. <laughs> För att annars blir jag väldigt ledsen. Mm. Alltså väldigt ledsen. Och arg främst. Retlig. Ja. Retlig, retlig, retlig. retlig. Okay. Jätteretlig. Ja, jag är lite nervös. vad som Vilken trända. ny och spännande sida av ja. det vi kommer få uppleva. Ja, alltså mm. det är inte spännande. När min familj reser, mm. det är ju retligast i familjen. Om vi alla är hungriga Alltså jag min farsa, det är hemskt. Mm. Alltså min... Alltså jag blir rationell Ja. Mm. <skratt> Mer än vad jag vanligtvis har. Det här låter toppen. Mm, nej men alltså, det, jag blir ju en idiot. Men då får vi se till att ha med oss en Snickers. Mm. <skratt> nej men herregud. Var det inte vi som snackade om det? Hur sjukt det är att... Eller var det alla vi tre? Alltså, att hur sjukt det är att Snickers har lyckats annektera den grejen. sälja inte som ett mellanmål? Jo. Det är ju... Fast vad fan sportlunch. Ja. Det käkar jag igen. Ja, men typ jag, att... jag tror ju typ att det är en lunch jag får i mig. Ja men på eller hur. Nej vi pratar om massan. Ja så. jag älskar sportlunch man sportlunch. Mm. Då är ju mm. norrmännen mer ärliga. Sin version kvicklunch. För det är ju mer. Den är ju snabb liksom. Hur blir ni på resa? <coughs> jag blir. Ja. Jag, jag har, det har ändrats. När jag var yngre. då För det första blev min mage. Fan, den skärpte till sig så jävuls. Mm. Vad? Skärpte till sig? Ja. ja. Bara säga en gång om dagen. Typ, fan bra bra fart. Mm. Eller lagom fart menar jag. Ja. Inte för mycket, inte för, inte för fort, inte för långsamt. Um. Ja, jag behöver vatten jämt. Jag behöver konstant tillgång till mm. rent vatten. Mm. Nu tänker jag att Finland har väl kanske... Man kan dricka kramvattnet. Och är -landet då är det inget uv jag nej, nej, men vad då? Bara åk till London och smakar ju kramvattnet skit. Ja, ja åk till Stockholm. Ja, smakar skit. Men det går att dricka. Mm. Mm. Japan, där är det ju bassängvatten man dricker. Mm. Så USA där också. blir ja, det ju... Då behöver jag... Så det första jag gör är att söka upp någon slags... Sån kiosk mm. och köper väl jättemycket vatten fem liter vatten typ mm. Mm. så ja, vatten behöver jag annars, ja, och käk också jag kan bli ganska tvär om det går om man har promenerat jättelångt mm. i någon jävla stad då kan det fan bli mm. trist, men annars är jag ganska ja. jag tar ju inte på mig, jag är inte reseledaren jag, jag, jag har mer en jag hänger med mm. oj jag kom på att jag om mig själv också att jag kan antingen vara supergnällig och hungrig hela tiden mm. eller så är jag den som inte alltså då blir det svårt att jag mm. bara alltså typ om man är ute och reser med sina vänner och man kanske super ganska så mycket och kanske är ute mm. på natten och mm -hmm. gör saker då nästa dag då bryr jag mig inte om något mm. utan då är jag verkligen så här mat vem behöver det Dricka, vem behöver det nu ska vi vara, då går jag på tomgång, mm. alltså jag kan väldigt mycket okay. bli den också mm. som bara mm. om man är, lever i vilda livet, mm. men om jag är på en beskydlig resa, då blir jag gnällig. Okej, okay. <laughs> mm. nej, ja så kan det vara. Alltså jag vet inte, jag, jag tror att min mage, det är nog mer den standard resemagen, jag kan nog bli lite bubblig. Mm. Jo, ja, det är ju det nu för tiden blir ju en bubblig. Ja, det, men det är kanske är för att man äter lite man äter lite mycket mm. man äter lite onyttigt man, nej, för det har jag fan jämt men, men man äter kanske på oregelbundna tider man håller på, kroppen blir lite förbryllad. Men man är Bara, på vad händer? Man är på ja, Vad händer? Vad, vad sker och så? Mm. Men jag tror att det ja, min självbild i alla fall, det här det återstår ju för er att avgöra själv men min, min självbild är att jag är väldigt härlig att ha med på resan. Ja, ja. Att jag är så här ja, lättsam. Jag jag blir på så bra humör när jag är på resan ja. Jag älskar ju att vara på resande fot. Mm. Och då blir jag så här ja, bara, ja, alltså en, en ja mm. jag säger det. tänker att jag blir. Uh, och men kroppsmässigt är det nog lite ja, uh, lite so så. -so. Och mm, yes. uh, det är ju aldrig ja, uh, skönt att komma in i rutin, rutiner sen mm. i efterhand, men ja uh, uh, uh, och det är det som också gör att ofta kan jag ju bli lite uh, kan det bli mycket öl. Just för att det hör ju samman det här med jag sägen ja. Att man tänker att nu jävlar nu är det resa. Då är det då är det. Semester. då kan man ta en öl extra. Jo, gud vad man dricker öl på resan. Mm. På dagen, tidigt. Mm. Mm. Lunch. Öl. Ja, ja. mindre där min, min, min, min andra sida kan gå fram att jag bara allt är så härligt. Jag har druckit tre öl och klockan är två. Mm. Jag behöver inte göra något. Nej. Man, alltså man, ja. Ja. Det är Carpe och så vidare. Mm. Fy fan jag längtar till Kristi himmelfärg, Då ska vi dricka öl på, så jävla nice. på dagen. Mm. Ja. Igen. Lär kanske komma en poddhälsning då, i jag. Ja, för man alla tre det? den här gången. Ja, förhoppningsvis. Mm. Ja. Om jag inte ligger... Och är jag sjuk. Eller så kanske jag skickar en hälsning från inifrån toaletten. Eller ja det kan man göra. Från bara mig. Nu mm. mm. vet inte. Och jag kanske skickar en hälsning nästa gång. Jag, ja när, när de här jättestarka nudlarna. Med vad heter <coughs> såsen så. Ja jag märker jag. Sri, sriracha. Sriracha. Eh, när de ska ut. Då kanske jag sitter där och mm. skickar. Är det för äckligt? Nej. Nej filma ditt ansikte eller kanske tårarna mm. rulla ner för är ja. små, små så stora krokodiltålar mm. Nej, det är inga mm. krokodil alltså, det, är, det, är, alltså, fan, det är på liv och död det är inte för att få någon sympati utan det är verkligen för att <coughs> det, det är bara en fysisk reaktion mm. Nåjo. No, no, det kanske var det det var nog det, det var alltså det. jag ber om ursäkt för den här podden men redan vad tog redan <laughs> Nej men jag ber om ursäkt för det här avsnittet Aha. För att det var äckligt ja, Eller jag ber om ursäkt för alla avsnitt men det här lite mer Jaha mm. ja. var, Varför mm. tycker du att det här är vidrigare Därför att vi har sagt Massa sjukt äckliga grejer mm. Och men här jag har var... sagt Jag sa något oskönt skämt mm. Ja det är jag Fy fan. Ja. Nu mår jag dåligt mm. sånt. Sånt, sånt kan livet vara vi får se om vi lägger ut det då Ja det kommer vi göra Men jag väljer att Alltså Jag tycker att vi står Vi kan kasta första stenen För vi står fan utan skuld Vad gäller det äckliga För att ibland är kroppen äcklig Vi är bara Någon måste ju prata om det är Vi är som Paradise hotel -deltagare. Vi är bara ärliga Ja okej okay. Det är det de är nej men, ja, nej men vi Det är klart vi städar upp i kroppen Ställer till med. Mm. Så är det Ärliga kroppen Ärliga kroppen härliga kroppen Mm Ja, ska vi säga tack. Ja. Tack för oss. Tack för att det var kul att lära Det var det. Och vem vet, kanske det blir ett specialavsnitt från Finland. Mm. Förmodligen inte, för jag vet för fan inte hur vi ska spela in det. Nej, jag har ju glömt då. Det var ju min uppgift nu under helgen att jag skulle fixa en sån jävla, ja, jävla bandspelare grej. Och det har jag ju inte gjort. Men och den finns på Vi får ju fan imorgon klockan 12.00. Mm. Det går ju. Ja. Nä. Men nå no, ja, det, det kanske löser sig Det kanske blir en, en litet Ett blir, litet kort klipp bara Ett, in, det ett inslag kanske. Mm. Från tele, röstmemo fan. Telefonen är ju jättedyra och helt okej okay Nu för tiden, det går väl att spela in och skit Därifrån Säker. Vi får se helt enkelt ja, det, det här är ju i alla fall podden som kommer hela tiden Va? Nej, hur, fan, hur, nej, hur är den? Härliga ja. kroppen, podden som kommer Överallt. Hela tiden Övertrådgardinen. Hej hej så var det. hej hej hej! Jag ska starta en podd med en vad var det? ska handla lite om... Vi är båda lite hypokondriska. Så kan lite om det. Igen. Och typ lite, Ja... Vi är båda lite hypokondriska. Alltså. Ja, om Nej. Nej typ roliga saker ska man om, mm. om typ kärlek ska han om också, manligt och kundligt, genoms, mm. dating. Vem är din kompis? Eh, Camilla heter hon Så det blir kul. Det har lite från olika perspektiv. Jag är kul nu eftersom det är tjej. Det kan bli intressant. Mm. Mm. Prata om roliga grejer. Mm.